На деревце одразу почепили пластинку з нержавіючої сталі з написом Ета дерево посаджено членом Політбюро», майже як у гоголівських Івана Івановича та Івана Никифоровича. «Сія диня з'їдена». Але насіння з насіння з'їдених гоголівськими героями динь виростали нові дині – а як росли дубки, каштанчики, берези, посаджені великим Мао, маршалом Тіто, Фіделем Кастро, нашим дорогим Микитою Сергійовичем, а також багатьма членами Політбюро, ай-гай, ай, не досить, видалося пронумерованих і прописаних людей, Кортіло добратися ще й до кожної деревини. Після Одеси, Визначний керівник очасливив Київ. Але не саму столицю, але ж столичні мисливські угіддя, перейняті народними слугами, мало не від київських князів. Тисячі гектарів древніх пущ на лівобережжі обгороджено високою дротяною сіткою. Звідти не вискочить звір, звідси не вискочить чоловік. Констабір для звірів. А в надзирателях Мало не полковники, які дослужилися до своїх чинів при диких кабанах, тому і зватися повинні були відповідно – кабані полковники. Було літо, полювання на звіра і птицю заборонене, але ж не для високих осіб. Начальство керує і полює перманентно, тобто безперервно, щоб не давати спокою і розслаблення ні людям, ні звірям. А вдавнину на лови з князем вирушала дружина, згняли туди до околишніх смердів поміщик, їдучи травити зайців, брав з собою псарів, дворових і кріпаків мужської статі. Наше начальство теж не полює самотою, а неодмінно у належному супроводі відповідних чинів. Хто окреслює коло тих ощасливлених і як мій брат, який тоді був ще комсомольським секретариком, Далеко від Києва міг потрапити на криченківське полювання. Все це для мене так і лишається таємницею назавжди. Але сталося саме так. Кириченко вместився в бетонній боці, поставленій на бетонних стовпах біля кормушок. Кабані чи полковники нажахкали кабанів до тих кормушок. Вельможний мисливець з одного пострілу уклав найбільшого вепря. Гуля, наш батюшка, гуля! Після цього належало причаститися всього, що послав Бог і трудовий народ. Двері розчинено, високий гість перший ступив до трапезної кімнати, в зором окинув стіл, столи, столики, усе побачив, усе зауважив, помітив і відмітив, але ж соціалізм з людським лицем мав не тільки гострий зір, а й тонкий нюх. Товариш Кереченко розкрили в ніздрі, і свого неабиякого носа, нюхнув наїдки і напитки, нюхнув ще раз і загримів. А де діжкові огірки? Літо ще тільки починалося. Огірочки могли бути малосольні, але діжкових не було. Без діжкових огірків і за стіл не сяду, заявив вельможний гість. І тут перед соціалізмом, який втратив людське лице, проштовхавшись крізь частокіл, наближених відважно і сказати б відчайдушно, став мій непоказний братик і заявив, «Дайте мені вертольот, і через три години діжкові огірки будуть на столі». «Дайте йому вертольот, а ми зганяємо в більярд, звелів можновладець, навіть не поцікавившись, хто це і що це перед ним». Та коли Марко злітав до Нижньодніпровська і таки привіз маленьку діжечку з малесенькими, як мізинчик солоними огірочками, і Криченко розхрумкав корнішон і пустив його за щуку, то муркнув підгорному. «Такого хлопця треба держати під рукою, а він у тебе де?» А здавалося б, що таке діжечка з солоними огірками?» І як може звичайний предмет, мертва річ, вирішити долю людини? І я не розпитував брата про цей випадок. І вже зовсім інша мертва річ і не визначення людської долі, а ж свідчення, спомин і біль.